Переважає спотворена інформація. Легко даються неправдиві обіцянки, які також не виконуються, причому досить часто, без будь-яких наслідків, спотворюється наукова інформація, а значимість творів їхньої літератури і мистецтва досить часто залежить не від справжньої якості, а знову ж таки від неправдивої інформації про ці твори, яка в них називається піаром і рекламою. Все це неминуче призводить до системи фальшивих цінностей. Та життя в умовах, які інакше, як масовою, взагально йде з інформацією, не назвеш. Але такий стан став звичним для мешканців неміони. Носії принципово правдивої інформації на цій планеті вважають нерозумними, поземному – диваками, дурнями, а часто роблять також і сугоями. Четвертий. Для землян досі властива жорстокість у до істот нижчого ступеня розвитку, яких тут називають тваринами. Їх убивають – але використовують не лише як їжу, що можна якось зрозуміти, зважаючи на особливості людського організму. А що найжахливіше, їхні шкури носять на собі особи, особливо жіночої, але також і чоловічої статі, як одяг і зуття, або й просто як прикраси. Ця жорстокість, дикунство, якими навіть пишається, оцінюючи шкури за особливою шкалою, не пояснимі з точки зору істот з вищим ступенем розвитку – розумом. Так само незрозуміле з точки зору космічних заходів і філософії масове знищення природи, флори на планеті, навмисне забруднення атмосфери, зокрема, повітря, яким вони дихають. П'ятий. Масовим є виробництво речовин і напоїв, які значно скорочують життя землян, призводить до різноманітних хвороб гальмуванням розумового розвитку. Це не можна назвати інакше як загальною програмою самознищення. Шостий. Як не дивно і не абсурдно, спробою втечі від реальності цієї планети є так звана секс-індустрія, тобто намагання перетворити на один з провідних напрямків діяльності і прибутків елементарні, природні, інстинктивні потреби мешканців планети і стосунки між статями. Те, що мало би бути виявом найвищих почуттів і чистої суті аборигенів-неміони Землі, зазначимо все, що є численні спроби це опоетизувати – Тобто надати вищої символічності цим почуттям перетворились не тільки у виявнищих інстинктів, але, як не дивно та неогидно, у предмет торгівлі-продажу, спекуляцій та неадекватних оцінок. Фактично, природні стосунки мешканців планети прирівняні до умовної ціни камінців та інших нібито цінних предметів. Це виявляється не лише у купівлі-продажу їхніх тіл, але саме тіло, як таке, втрачає духовну субстанцію і залишається лише Фізичною ознакою існування і задоволення, що є поверненням до нульового ступеня існування живої речовини. Сьомий. У багатьох жителів цієї планети виявляється патологічне прагнення панувати над іншими будь-якою ціною, в тому числі шляхом знищення однієї чи кількох осіб, а ще частіше, за їхніми вимірами, сотень, тисяч і навіть мільйонів мешканців планети. Перед потреба влади найчастіше прикривається також неправдивою інформацією. Масове, майже повсюдним є підкорені свідомості жителів саме завдяки неправдивій інформації, яку вони із бажанням і задоволенням виважають за істину, знаючи про її неправдивість. Тим самим вони завдають величезної шкоди собі суспільству загалом, спотворюють його розвиток і викривляють мету – одосконалення людського розуму, розвиток особистості і засобів забезпечення життєдіяльності». Усе вище сказане дозволило висунути теорію про масове психічне захворювання жителів Неміони Землі, яке сприяє її катастрофі і самознищенню. Як ви знаєте, ця теорія набула популярності в колах наших Неміону чи землезнавців. Однак існувала і протилежна точка зору. Доволі високий рівень інтелекту землян і розвиток зеної науки і техніки, хоч і у специфічних формах, Викликав заперечення і сумніви щодо масового психічного розладу жителів цієї планети, який найбільше виявлявся в окремих її частинах. Висувалася гіпотеза про прихований механізм розвитку і психопатологічну потаємну мету цього загадкового суспільства. Оскільки таємні побічні дослідження жителів Землі, зокрема того, що вони називають мозком, не дало бажаних результатів групою вчених, до яких, на жаль, належав і я – було вирішено провести експеримент «Глибоке внутрішнє провадження. Суть його полягала в тому, щоб, користуючись досягненнями нашої науки, переселити учасників експерименту науковців трамедіону в тіла землян, причому у переважній більшості в зародковому стані. Це давало можливість новим тілам набути саме земних якостей. Вони були землянами в повній мірі, з усіма особливостями психофізичного і біологічного розвитку. Більше того, вони були абсолютно незалежні від нас у своєму розвитку. Жили, росли, мислили, розвивалися, обирали життєвий шлях професії саме як земляни, на основі людського біологічного матеріалу, змодельованого з людських генів. Хоча впроваджені в ці гени супермікромікроскопічні датчики фіксували і передавали на спеціальні прилади інформацію про фізичний і психічний розвиток у всіх його проявах і ступенях. Метою експерименту було розгадати феномен жителів на землі, зрозуміти хід цього розвитку, думок і мотивів – причини недокладної з точки зору нашої цивілізації поведінки землян.